Hai, Pune-ți să descărcăm! Hai, mă! să nu stricați ceva, mă! E adevărat ce am auzit, Vasile? Ha? Ce? Că te-ai tot mic căruțaș aici, la sonde. Păi ce să face? Mai bine căruțaș? decât servitoare ca tine. Învată în casă, nepricopsitule! Da. Așa se vorbește. Învață și tu că de prost ce ai fost, ai schimbat pământul da, punct. Îți cedea rău să fii petrolist acum. Parcă numai eu mi l-am schimbat. Ne-a luat domnul Iriuțu să cară cu șoșele... Și v -a dus de nas. A el. Acum pe postele voastre pământul e parcura și voi faceți pe salahorul băierilor de la Puprești. Asta e, unde nu-i cap? Bine că recunoașteți! Vine că mai putem câștiga măcar câte ceva pe aici, pe la sonde. Mare scopală! Auzi? Auzi o să și electrică de la uzina societății. Fără bani, electrică pe gratis. <laughs> Pe gratis le dăm curent numai un an de zile, până i prinde gustul. Pe urmă îi punem să plătească. Doar un an de zile, domnule Hagi Jordan, e ridicol. Barem 10 ani să îi lăsăm fără plată. Ai nebuni grințescule? Du-te și bagă-ți capul în galeată. Măcar cu atât să se aleagă și oamenii ăștia pe care i-am deposedat de pământuri și de redevențe. Vorbești ca apostolul dreptății, generațiile. Dar tu nu te înfrupți din redevențele de care i-am deposedat pe aceștia? Nu-i scotă parte la exploatare de aici? Vor plăti curentul. După un an noi trecem la tarif și la contoare. E limpede? Doar n-am venit aici să fac filantropie. Ce zici de el, domnule prefect? E dur, e foarte dur câteodată. Toate le hotărăște singur, fără drept de apel. Într-o bună zi o să-l pun la punct. Ieri m-a dat pur și simplu afară din birou. Avea nevoie de liniște chipurile. Și dumneata a ieșit? Domina Ce era să fac? Mai mult, chiar, mă neliniștește Nu știu, de la o vreme mă gândesc tot mai stăruitor la actele noastre Îți mărturisesc, am insomnii De ce? În toate actele prin care s-a făcut cumpărarea moșii la Bolduriloveanu, Pentru partea mea a semnat un locțitor adus de Iordan, Hagi Iordan Un om care nu mi-a inspirat nici o încredere Atunci de ce l-ai lăsat să semneze? Cum să-ți explic, pentru reputația mea politică în județ și chiar pentru interesele mele de avocat. Vreau să zic că nu era nici prudent, nici elegant să apar eu. Crezi? Ba, sigur. Cum mi-ar fi stat să apar în postura de cumpărător fățiș al unei părți din moșia pe care am administrat-o? Moșie care se vindea ca teren agricol și care peste noapte avea să devină teren petrolifer cu valoare în mii. Presupun că ai luat totuși o contrasemnătură de la omul lui Iordan. Ah, desigur, dar dacă ar fi să mă folosesc de un asemenea document... Vezi, dumneavoastră, asta ar scoate la lumină tocmai, tocmai ce am vrut eu să apăr de ochii lumii. Și anume că am cumpărat și încă peascuns. Ar însemna ruina, falimentul moral, profesional și politic. M-ar arăta lumea cu degetul, clienții și-ar pierde încrederea în mine Tocmai acum, când trag nădejde să mă aleg deputat Cu vremea cine știe, să urc mai sus Înțelegi? Sunt la mâna lui Iordan, Hage Iordan Ce să fac, domnule Grințescu, învață-mă, învață-mă Nostimer lucru aflu, amice Dumneata avocat, vii să mă consulți pe mine Ar fi și mai nostim dacă... Ce-ar fi și mai nostim? Vorbește, de ce taci? Când am iscălit pentru partea mea, m-am bazat pe competența dumitale de avocat. Acum văd că ești neliniștit de partea dumitale. Ar fi nostrim dacă și drepturile mele ar fi tot atât de nesigure ca și ale dumitale. Știi ce, domnule prefect? Cum ajung la București, îl iau pe cel mai iscusit vulpoi al baroului de Ilfov și îl pun să-mi cerceteze cu atenție toate actele pe care le-am semnat ca asociat al acestui bandit de Jordan Haji Jordan. E un om foarte periculos. Abia mai târziu mi am dat seama. N-a rezitat nicio fracțiune de secundă să ne bage la închisoare. Fără îndoială. Sunt convins că acest Jordan Haji Jordan ne rezervă încă multe surprize. Bună ziua, domnule inginer! Ileana, în sfârșit te întâlnesc. Hai să facem o plimbare afară din sat, ca pe vremurile bune. Până la părul voi, voi și și înapoi, vrei? Vreau. Cât e de când ne-am văzut? Mult, mult. mi ai făcut la surprize, domnule inginer. De-abia acum am înțeles ce rost aveau vizitele din Italia în sat. Trebuia să ghicești mai demult. Când ne-am cunoscut, mi-ai spus că umblam după o comoară. Am găsit-o. Nu mă feliciți? Mi-e frica, nu știu de ce. Au ceva nesănătos visele astea de îmbogățire peste noapte. Fără alt merit decât norocul de a găsi o comoară. <gântă -s> Sunt am caragiosă. Vorbesc ca la școală când le fac morală copiilor. Foarte bine. O să-ți explic tot ca la școală ca să te liniștesc. Uite, fetiță, să știi mai întâi că pe mine nu milioanele m-au ispitit. Am găsit aici o avuție moarte, pricepi. Trebuia să scot la lumină și nu printr-un noroc oarecare. Anumite comori se descoperă prin cercetări științifice. Că o să-mi aducă și milioane de descoperiri mea cu atât mai bine Sper că n-ai nimic împotrivă, nu? Pentru moment nu ele mă interesează, ci succesul întreprinderii Peste câteva zile când o să-i rupă prima sondă Domnișoara învățătoare o să le vorbească elevilor la școală Despre victoriile științei și ale civilizației Și ei o să fie profund impresionați Cum le șade bine unor școlari silitori Nu, nu, nu o să le vorbească nimic elevilor, domnișoara învățătoare De ce? Simte undeva o primejdie E o prostie, o prejudecată de fată simplă, sunt sigură Dar nu poate scăpa de ea Rea a venit pe neașteptate surpriza și prea e mare Mă privește aproape îngrozită Nu sunt obișnuită cu oameni ca dumneata La început îmi dădeam seama doar că nu se men cu alții Acum am aflat și eu odată cu toată lumea ce ești în stare să faci dintr-un sat ca al nostru Te admir Dar mi-e și frică Mă aștept la orice de la dumneata Exact ca în ziua când mă bănuiai de nu știu ce mărșăvie împotriva lui Zahair ah, Te rog să mă ierți, te-am jignit. Ai stat de vorbă cu el după ce s-a întors? O, de multe ori Nici nu-ți închipui ce sever m-a mustrat că te-am bănuit Mi-a spus că te ai interesat de el în timp ce era închis Mai mult chiar că i-a angajat un avocat Era încredințat că numai mulțumită dumitale a fost pusă în libertate Asta nu are nicio importanță În ochii mei are foarte mare importanță Adevărat? Unde te-ai ascuns până acum de ce nu te-ai mai întâlnit atâta timp? Nu-ți era prea greu să mă găsești. Satul e destul de mic. În aparență. Dumnezeule, când mă gândesc cum a trecut vremea, te-am căutat de câteva ori pe la școală. Erai ocupată. Odată mi s-a părut că ai plecat cu inspectorul școlar la oraș. Alte am întrebat acasă la dumneata. Lipseai. Începusem să cred că mă ocolești. Fie. Pe la bădista Zaharia de ce n-ai mai trecut niciodată? S-ar zice că de când ai devenit domnul inginer, șef, grințescu, nu mai e vreme nici măcar să oprești mașina la poarta omului. Chit că de găzduia pe vremuri, de câte ori venea în sat. Nu mai sunt stăpân pe mine. Am ajuns o simplă rotiță într-un mecanism tiranic. Dar aș lăsa toate baltă pentru o singură persoană. Bănuiești pentru cine? Oh, domnule inginer, mi-e teamă că urmează o frază ca pe vremea bunicilor. Ce fel de frază? Nu pricep. Am auzit că pe atunci anumii tineri făceau jurăminte Nu le-ar fi păsat chipurile de nimic pe lume Nici măcar de sfârșitul pământului mai să-i fi prins cataclismul alături de o anumită persoană Scumpă inimilor Cam așa ceva era cât pe ce să spun și eu Ai dreptate, vorbesc cam stângaci Ce vrei, nu știu să mă descurc în prejură din astea Până acum n-am avut decât un anumit fel de relații feminine Mai comerciale, ca să zic așa Creu să trec brusc dintr-un magazin, într-un templu Păgânule, mă înspăimânți vine să strig, piei satano Inutil Mai ai alungat odată când l-au arestat pe Zaharie Destul De azi înainte nu mai pierd din ochii numitale nici măcar o zi Zâmbești? Nici nu bănuiești ce te așteaptă S-ar putea să te persecut multă vreme cu prezența mea Poate toată viața încă din zori, inscripții răspândite până la un kilometru în jurul sondei numărul 1, vesteau că o singură scânteie va face tot satul Pârjol. Trei supraveghetori aminteau și ei același lucru, prin trei pâlni, strigând la fiecare sfert de oră pe uliță. focul face, A -a face, A -a face Zaharia Duhul lăsa să treacă toate acestea pe lângă el cu nepăsare, fără să le vadă și fără să le audă. De când nu-i mai era îngăduit să sape la ruinele castelului rătăceam împreună cu arță, oprindu-se la întâmplare Într-un loc sau în altul și răscolind lutul Până găsea câte un ciob Sperge-l! Sfărâmă-l cu lopata! Cum? Nu-ți vine să crezi? dată ți porunceam să umbli binișor cu toate cioburile astea și acum, dintr-o dată, stăpânul te slobozește de legământ. Sfărâmă oarță! Sparge tot ce-i întâlnești! să zeleagă de toate! Să sfărâmăm totul! Absolut totul! Și pe Lorenzo Celso! Și pe voevodeasă și... În Ce aude Stai liniștit! E sonda! Aerop, sonda! L-ați glăbăzit! Dracu! Da, pe dracu, pe dumnealui în persoană! Ia-te, uite cum zvârle praful ce-a apurit! sus! O plăcere să privești! Gata! A ieșit și Multă multă! sigur că da! Așa se cade! Un stâlp negru și pros de păcură până la cer! O ploaie de păcură peste sat! Să-i sature pe te apăsați! Poasă! naus, Potorește-te! Poasse! Stai pe loc! Poasze unde puți! Nu te duce acolo! Impresionantă! Nu înțeleg! Vorbește mai tare! Vă cum ți se pare priveliștea? un spectacol mareț! Fără fusi un grincesc la și de fotografii. Să prindă colana de țiței din toate unghiurile. E foarte important, mă auzi! Da, nu-i nevoie să-mi strigi în ureche. Important pentru prospectele de emisiune. Vreau să zgudui bursa când o să lansezi acțiunile societății. Să o zgudui! auzi. Auz, domnule, ți am spus. Gata, pune cupola de beton. Retează colana. Destul de sudă, pentru niște poze. Retează, dumneavoastră dacă vrei. Eu unul nu mă mai satur privind. Răsușește mânerul ăsta. S-a făcut. Ce acolo? Pași și să lupte cu oamenii în S-a ceva de erupție. O să trebuiască să-i despăgubim. Satul e inundat de fiței. Sunt de părere să le oferim o sumă globală ca să evităm sută de procese. De acord, să-și formuleze pretențiile înscris fiecare. Reducem apoi la sfârșit și plătim. ei, ei dai, uite-o. Pe cine? Fetișcana aceea, învățătoare, ziceai că o cunoști, fă semn, să vină încoace. două ori din pasticilor să o lase. Pentru ce? Ca să mă prezinți. E o bucățică excepțională, o să o chem de la mine în birou. Nu fi chiar atât de grăbit, domnule Hagi Iordan. Poftim? Mai puneți pofta în cui. Fetișcana aceea e viitoarea mea soție. Ce vorbești, inginerule, ai de gând să te însori cu ea? Ai ceva împotriva? Oh, nu de unde din potrivă, sunt încântat. Un asociat cu nevastă frumoasă e de 10 ori mai agreabil. Ce vrei să insinuiezi? Nimic, vorbesc așa din punct de vedere estetic Și să știi că ai un cusur, grințescule Te-a prins prea repede, o să-ți-l corectez, sunt sigur Băiții deștepți ca dumneata să adaptează-și Extraordinar, domnilor a fost un spectacol magnific, reușită, perfectă. Mâine că o să explodeze bomba la vursă... Lasă bursă... prostiile, ai venit la timp, domnule prefect. Tocmai voiam să trimit după dumneata. Eu sunt întotdeauna acolo unde e nevoie de mine. Aici nu mai e nevoie. Fă-ți bagajul. De mâine vii la piscul Voievodese numai ca prefect. Ca asociat al întreprinderi Jordan, Hagi Jordan, nu mai vii. Hm. Nu vrei să spui, te ocup dumneata. Asta vrei să fie. Nu, nu mai e nevoie să-mi bat capul, îmi vin dividendele, stau ca un boier și ele curg. Mă menajez. Împotrivă, prefectul, te dau afară din combinație. Nu pricepi? Domnule, nu glumi. Ai vreun act care să-ți ateste dreptul de participare aici? N-ai. Ai semnat printr-un intermediar și acela era omul meu Așa că fă bine și lasă-mă-n pace Eu te căloșie Ați semnat ca niște găgăuțe asta Ești și acum du-te Am de vorbit cu Grințescu Sunt avocat, domnule, nu uita Foarte bine, dăm mă în judecat I -i... Și acum între noi doi, Grințescule. niciție, Nici ție actele Nu-ți dau mai multe drepturi ca prefectului Ești o canalie, domnule Iordan, H.G. Iordan Mă scuz că ți-o spun Sunt, o știe toată lumea Dar nici cu alții nu mi-e rușine Întrebarea e ce am să fac cu tine Ești curios să afli? Ei bine, te păstrezi Am încă nevoie de capacitatea ta Deși nu ești deloc simpatic Închid ochii Te păstrezi dar bag de seamă, să-mi fii devotat ca un câine, altfel te scot din circulație, ține minte. Te zdrobesc ca pe o coajă de nucă.